Assalamu alaykum, da li je ženi dozvoljeno dati razvod braka s mužem ukoliko je muž vrjeća? Lekher, dio da hakka žene da može da zašti su problema pravo da traži znači, ako ima osnovu žena da traži da opravdano, znači ako muž ne prihvati, da nema hak kod onih koji predvode din, da znači, ima zdrav čiji razlog šarijatski, da traži je da bude povećena i da prekine život sa suprugom. Al žena koja to čini bez uzroka, kako kaže u predavod Ibn Abbas, radijelahu te, al muhala to al muhafika. Žena koja traže da se od svoje supruga razdvaja i odlazi od njih, ne imajući tu povoda, to su licemjerke odbera. Sada se čuvate